És dimecres 20 de novembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell conversarem amb dues de les tres il·lustradores que per aquest 25N, Dia Internacional contra la Violència Masclista, doncs han fet murals per commemorar aquest dia. Avui passaran per la sintonia de Ràdio Palafrugell l'Anna Grimal i la Montserrat Català. Ens posarem en contacte amb l'àrea d'esports, ho farem amb en Josep Massa per comentar la millora en una de les infraestructures de municipals de Palafrugell com és el Camp del Gregal, i és que s'ha instal·lat un nou desfibrilador elèctric. En la informació comarcal anirem a dos indrets de, de la comarca, començant per Montràs, i és que ahí vam conèixer que hi va haver -hi quatre detinguts per robar amb força a l'interior de domicili, quatre detinguts que ja han quedat en llibertat en càrrecs. I més notícies de successos avui a Calonja, i és que aquest dilluns hi va haver-hi una sala a punta de pistola en una urbanització de Calonja i Sant Antoni. Us recordarem, a més a més, tornarem cap a casa per explicar-vos que hi ha una ruta literària que connectarà Llufriu i Bagú aquest diumenge, dia 24. La Santa Bisba ens en donarà els detalls. I acabarem amb esports i amb la derrota del Club Boca okay i Palafrugell ahir a la seva visita a Igualada per 5 a 1 contra el Noia en el darrer partit de l'anomenat Tormalet. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem avui posant la mirada en el 25N, en el Dia Internacional contra la Violència Masclista, que a Palafrugell doncs una vegada més portarà diverses activitats no només durant el dia 25, sinó també eh, ja al llarg d'aquesta setmana. Avui però posarem la mirada en una de les novetats eh, que podríem dir donc és més eh, rellevant, que, que tindrà doncs més ressò segurament i serà doncs el fet doncs, que durant el 25na, a més a més de la tradicional encesa d'espelmes, també ja doncs, el recurrent eh, presentació del videoclip i de la cançó, eh, contra la violència masclista, doncs enguany també hi haurà la participació de tres il·lustradores de Casa Nostra que han fet tres murals. En parlarem avui amb dues d'elles, amb l'Anna Grimal, bon dia. Bon dia. I també a la Montserrat Català, bon dia Montserrat. Hola, bon dia. L'Anna i la Montserrat doncs, han col·laborat en diversos aspectes doncs, d'esdeveniments del municipi, si la recordeu, doncs, a la Montserrat vam tenir... El, el maig passat no? en l'especial que van fer de flors i violes eh, on em vas comentar doncs, la il·lustració que estàs fent sí. i doncs eh, avui ens torna a acompanyar, l'Anna Grimaldós també ha fet moltes coses pel municipi eh, ha col·laborat amb cartellatges recentment doncs, les l'Esniu no? podíem veure que també doncs, era obra teva, mm -hmm. l'altre dia, bueno, dia fa uns mesos vam venir de l'escola de formació d'adults i sí, ens vam comentar que la carpeta de l'aniversari del 40 aniversari doncs, també era obra teva mm -hmm. i i veritat, en veritat me'n van donar una, i és molt xula. Eh, és divertida, sí, és divertida. Sí. Felicitats a doncs, totes dues per aquestes tasques que, que aneu fent al municipi, doncs, que, que també porten doncs, el vostre segell. I ara doncs, eh, us heu embarcat o us han eh, fet eh, pujar a la barca d'aquest doncs, 25N. Com va ser? Com, com va, no sé si va ser des de l'àrea de joventut, va ser des de l'Espai d'Ona, com, com van ser aquests inicis per fer aquesta col·laboració d'enguany? No, va ser des de l'àrea de joventut. Sí, de Can Genís, van posar-se en contacte amb nosaltres per veure si volíem col·laborar i, i fer aquest mural cada una amb el seu estil Exacte, no? sí. i el seu moral, i, i bueno, les tres també ens feia il·lusió poder fer alguna juntes, i vam dir que sí, sí, sí amb moltes ganes. La, com a briefing, no? com si diguéssim, és, era que ens van explicar que la Marina Gil feia la cançó, mm -hmm. l'únic que nosaltres vam haver de treballar una mica la idea sense encara tindre la cançó, però una mica els conceptes no? ens els van donar, i llavors cadascuna va fer les bòs llavors la cançó va arribar més tard i vam veure si una mica funcionava o no Sí, però ja encaixava bastant Exacte, eh? les, les idees eren clares mm -hmm. Tenim aquí a, a l'Anna i a la Montserrat uh, també hi ha una altra tercera il·lustradora que és la Bruna Valls que en aquest cas no ens ha pogut acompanyar avui però no el dia 25, com que farem una prèvia, podem dir des de Plaça Nova si no plou o si des, no, no d'un doncs altre lloc, doncs eh, la tindrem allà, ja li hem dit que no deixarem escapar i passarà per pels micròfons de Ràdio Palafrugell també per explicar la seva experiència. Ara ens deieu, eh, això que eh, us vau, doncs posar més o menys d'acord perquè cadascuna té un estil força diferent. No sé si va ser gaire difícil eh, doncs aquesta primera presa de contacte. No, no ens no. coneixíem una mica, no?, entre sí. totes. Sí, i curiosament les tres van pensar en un missatge en positiu, no? perquè eh, la temàtica contra la violència masclista pots caure de seguida amb amb connotacions negatives i en aquest cas tant la cançó de la Marina com les tres vam anar a apostar per un missatge en positiu. Mm -hmm. Molt bé, doncs molt interessant això també. A vegades ho, ho comentem, no?, quan parlem amb la amb les persones responsables de l'espai dona doncs d'intentar també que hi hagi doncs a vegades dins de tot positivitzar o fer intentar enviar missatges positius no, no, no sempre negativitzar el tema de la violència masclista perquè a vegades doncs, després, després porta a que les dones en aquest cas doncs podria no se sentint tan còmodes eh, mm. doncs a l'hora d'haver-se de, de, d'expressar en aquest sentit. I ara, doncs, ens comentaves, Montserrat, que també la Marina, no? que amb la qual doncs, també parlarem el, el dilluns, eh, dia 25, doncs, també ha intentat fer aquest eh, missatge. Eh? Sí, la cansa també és bastant en positiu, jo crec. Bé, n'hem sentit sí. un cop, però o sí... Sigui... És una mica donant... intentant donar poder a la dona, no? Eh, poder Exacte. positiu, poder de reafirmar-se i d'estar content amb un mateix és una mica totes, anem una mica per aquesta línia mm. i llavors és, és tècnicament o estilísticament no s'assemblen però llavors graf, eh, el, concepte el concepte és, eh, bueno, s'olora no? a tot, a la música a, i en els tres murals mm -hmm. uh, us volia preguntar. són tres murals, eh? ara volia. Eh. no és un únic sinó són tres peces de, de, sí. de cadascuna de vosaltres ah. i en, no sé si ja els teniu Uh, finiquitats, uh, ja, ja els tenim finalitats Sí, ja els tenim acabats sí. Sí? i suposo que el resultat uh, bueno, deu estar contentes, no? Sí, totes, sí. han quedat tots molt xulos, molt xulos heu de, vi heu de vindre a plaça a veure'ls perquè... i, bueno, i a escoltar la cançó i donar suport en aquest mm. dia tan important i tant, animem a tothom a participar dels actes que començaran a, a dos quarts de, de sis de, de la tarda, nosaltres hi serem una miqueta abans, per tant també us convidem a venir abans per veure doncs, com s'està movent tot, com s'està preparant tota l'ambient la, i aquests murals doncs, només els podeu descobrir si veniu o si no, a posteriori amb les fotografies que, que es vagin difonent a través de, la, de les xarxes socials però us convidem a venir per veure doncs, aquests murals que han creat aquestes tres il·lustradores de, de Palafrugell, eh, ens comentau que Vau començar sense tenir la música i no sé si després quan va arribar la música ja ho tenníu tot molt definit i si hagués estat difícil canviar alguna cosa en el cas doncs que haguésiu vis que poder no lligava del tot. Mm, en el meu cas jo sí que vaig fer l'esbos ràpid no sé la, la monse o la Bruna però quan me va arribar la cançó crec que és això que com que les idees més o menys sempre ronden... Almenys, positivament, sempre ronden per la mateixa línia, no va, no, no, no va quedar gaire lluny de, del concepte original de totes, de tot, bueno, de totes eh, quatre, no?, pensant mm. en aquest projecte. Bé, bueno, la, la Bruna i jo sí que recordo un dia que vam anar a Can Genís i ens van deixar sentir la cançó. Ah, no vale. la teníem per escrit, però la vam poder sentir, llavors més o menys i ja ens va quedar la idea allò. Més clara, sí. Sí, i bé... Bueno vas anar fent, jo almenys vaig anar fent esbossos i fins que vaig tenir clar quin era allò que te'n vas a dormir no? i penses i al cap de dos dies t'aixeques i continues amb la mateixa idea, dius, vale, doncs pues és aquesta mm -hmm. Us ha... Tu ens has, has comentat tant, doncs, que vas tenir força clar en un primer moment no? l'esbosi inicial, però després no sé si va modelar molt l'inicial, no? Aquest primer es després dius ostres, poder, podria variar alguna cosa de cap aquí o cap allà no sé si us ha fet moltes hores de sonet eh, també aquesta, aquesta tasca mm, en el meu cas no, perquè jo treballo bastant amb el tema de la dona bueno, les meves dones eh, temes recurrents mm -hmm. eh, sempre també una mica el tema d'ecologia, natura i feminisme és una que sempre treballo però bueno, sí que vaig fer una primera idea que després amb la Bruna vam coincidir una mica ah sí Uh, que pot passar i... però el bo és que eren... o sigui, la... el concepte s'assemblava però a l'hora de realitzar és super diferent perquè cadascú treballa d'una manera molt diferent I... però jo no sé per què no m'acabava de fer i vaig acabar fent una altra. llavors vull dir que el tema d'anar treballant, cadascú suposo que té les seves eines, la seva manera de fer, i, bueno, vas fent esbossos, i és el que diu la Montxa, potser vas a dormir i el dia següent dius «Ai, no, això aquesta idea segueix». Doncs és aquesta. Una mica així, sí, sí, veritat. Sí, jo un cop la tinc clara, i està, no hi ha marxa enrere. T'has de decidir, perquè si no, no acabaries amb la és parlem amb escriptors o amb gent que també té la... O sí, sigui, té això, no? que, que se'n va a dormir, ha de crear alguna cosa i se'n va a dormir i poder durant el, la nit pensa una altra cosa, una altra idea, i al final s'ha de decidir. No? no sé si aquest és el moment, això, hi ha un punt de no retorn. Quan jo ja m'he decidit, ja, ja està, no? encara que em vingui una altra idea, poder és millor tirar, bueno, si, no, si, si, si, si ho tens clar, òbviament, no? uh -huh. intentar doncs, anar cap a una línia i no anar fluctuant, anar canviant cada vegada que veu una inspiració nova, no, no ho sé. No sé eh? Com que no estic en aquest camp, no, no, no, no sé com, com sí. ho treballar normalment, això. En el meu cas, jo necessito arribar a aquest punt de no retorn que dius, perquè si no estaries constantment pensant ni deies, i, i no acabaries mai més. Llavors, és molt necessari per mi eh, això, no? estar convençuda amb la idea que, que, que vull plasmar. Uh -huh. Bé, bueno, jo crec que la vida és una mica hiperactiva, i en aquest uh -huh. camp igual... Uh treballo molt no? I, i, faig, i, i vaig bastant ràpid. És de, aquest, per què projecta més o menys això, vinga, faig un parell d'esbossos i el que més m'agrada l'acabo de, de definir i cap endavant. Sí, però crec que és vital que amb això hem arribat, que clar, estem parlant de, de violència de gènere i tal, i nosaltres lo que hem reforçat molt, i crec que és molt important per quan eduques els nens o, o per un mateix reforçar molt el tema de l'autoestima jo crec que en, aquestes, en aquests tres murals això es veu molt, molt reflectit i crec sí. que és un tema important que sí. totes intentem treballar al no? dia a dia doncs jo crec que la gent que ens estigui escoltant, si més no en curiosida s'haurà quedat, eh? I, per, i amb ganes de veure aquests murals, que no sé si no ens podeu dir si són gaire grossos quines dimensions tenen, més o menys dos metres i mig de llarg eh, per... un vin um, o així, no? Un un i al, i sí. Tenen un format bastant allargat uh -huh. i, i els hem grossos? pintat els tres en vertical, al final, sí. Sí. sí i també dic que estaran exposats a Can Genís, al pati de Can Genís, un cop hagi acabat el 25 de novembre uh -huh estaran allà. Doncs eh, això també us volia preguntar per si després es podien veure no? per, hi ha gent que no pot assistir doncs ben bé el 25 però a més, a més els vol veure eh, eh, in situ doncs que els podrà veure a Can Genís ara ens dèieu eh aquestes mides eh, bueno eh, heu col·laborat he fet coses per flors i violes per tant també heu fet murals no? I, sí. i ja teniu una no sé si teníeu alguna també abans experiència en pintar doncs en gran format sí eh, com és? O sigui, canvia molt, no? Suposo, doncs, de, de fer unes il·lustracions per un conte, per un llibre, que no passa doncs, un mural d'aquestes dimensions. Sí, sí que canvia. Jo no sé en el cas de la Montse, perquè la Montse fa un, un estil una mica no? més realista, no sé sí. si es podria dir així. Però en el meu cas, el primer cop que vaig fer un, una cosa grossa, mm -hmm. eh, anava amb molta por, llavors vaig quadricular... El, dibuix, eh, el meu dibuix després quan vaig arribar allà amb les mides de, de, de l'espai que m'havien donat eh, també el vaig quadricular i llavors vaig començar a treballar i vaig pensar m -m, quasi no has dormit i això ja te surt sol vull dir que al final quan ja has treballat molt ja has pintat molt i, has de, i te dediques de fa temps les coses sí que són difícils sí que canvies molt de format però sempre acaba sortint i hi han diferents tècniques per passar uh, la imatge del paper a dimensions més grans. Uh -huh. I en aquest cas tots els tres vam coincidir amb la quadrícula. I és això que deia la Nara, fer una quadrícula en el paper i després pues, passar-ho amb les mateixes proporcions a l'espai que tens en gran. I bueno, simplement això, no? anar passant... Uh, les formes de les línies mm. amb, amb gros ja està, veu, sí. fàcil es que, no, clar, per nosaltres és fàcil perquè jo crec que totes tres hi treballem cada dia ah. amb aquesta dibuixada i llavors sí que hi ha una mica de por quan canvies de format o fas alguna nou, doncs pues és normal, però és com a la vida no? però llavors quan t'hi poses dius, a veure mm, està clar que això ens hi dediquem i ho fem mm. cada dia, llavors no no és res diferent. És una mica més gros. Mm. Una doncs... mica més físic. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Clar, no, costa més, no? Suposo sí. que també... Sí, ara eh... més cansat, això, sí. Mm -hmm. Clar, no, al final són dos metres per, per un metre vint. Eh, sí. doncs, eh... sí. Al final dibuixes amb tot el cos, quasi bé. Sí, sí. Eh, o, eh, quan ho fèieu, ho fèieu... Teníeu, no sé, aquests murals els teniu recolzats contra la paret o ho fèieu des de terra? L'Anna estava sentada sobre, diré. Sí. <ríe> jo és que he hagut de fer vertical, és perquè ja doncs, és arquitectura, no? O ja és una paret ah. o és una persiana i ja ho has de fer dret. Però clar, jo com que soc així una mica això, no? Hiperactiva, doncs em goteixo, goteixo molt. Llavors, quan vam fer què o l'últim gros que vaig fer, jo tira, ho tiro tot per terra i m'hi tiro sobre. Si sí, depèn bé. de cadascú i de l'estil que tingui, també. Nah. perquè Jo, per exemple, necessito tenir-lo apujat a la paret uh -huh. i allunyar-me i veure el que estic fent constantment per, per no perdre les proporcions. Clar, no? Sí, és important. De, de com, com està quedant, no? sí. Doncs crec que... Bueno, tenim moltes ganes ja de veure'ls. Uh, de moment no, no s'ha escapat cap imatge, no sé si... El... ara a partir d'aquesta setmana ja començaran eh, aquest dilluns a partir dels quarts de sis, una miqueta abans i així també ens veieu nosaltres com fem eh, un programa de ràdio en directe doncs eh, veniu i podreu doncs, gaudir d'aquest 25N amb aquests missatges en positiu, amb aquest empoderament de la dona i amb aquesta nova branca eh, bastant artística que s'hi suma enguany en aquest 25N que des de l'Ajuntament de Palafrugell frugell doncs, amb la col·laboració de l'Espai d'Ona també de Can Genís, doncs un any més organitzen, eh, nosaltres estarem allà a Plaça Nova si no, si no hi ha cap imprevist meteorològic doncs des de quarts de sis eh, des de quarts de, de cinc i fins que s'acabi doncs, aquest, aquest acte amb l'Anna, la, la Montserrat també la Bruna i tota la gent que, que ens vulgueu acompanyar, doncs estarem allà per seguir aquest esdeveniment. En i Montserrat, avui volíem enfocar molt en aquest 25N, però, bueno, eh, ens emplacem per els propers mesos per parlar una miqueta també de la vostra feina, de, de, quina, de quins projectes també teniu al cap per un futur o per aquest present, si, si ho veieu bé, eh? Sí. Si ho veieu sentit còmodes. Sí, sí, i tant, sí? I tant, i tant. I tornarem. Doncs, doncs ens trobem de unes setmanes, abans però, aquest 25 de novembre. Moltes gràcies. Gràcies a tu. I seguim en aquest espai de Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, farem una notícia de caràcter breu i és que doncs, parlarem d'una nova instal·lació que es va fer al Camp del Gregal, una millora, podríem dir, sobretot en la seguretat i en parlarem d'aquesta millora doncs, amb Josep Massa, que tenim al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i avui doncs posem la mirada en aquesta millora eh, en el camp del Gregal que doncs, suposarà que es, es, es guanya en, en seguretat i és que s'ha instal·lat un, un desfibrilador, oi? Exacte, sí. És l'única instal·lació que, que ens quedava sense desfibrilador i se n'ha instal·lat un i bé. Ara estem, justament avui estem fent una jornada de formació entre el personal de consergeria i entrenadors que, que, que, que són els usuaris habituals d'aquella instal·lació. Uh -huh per tal de que en cas de necessitat doncs, hi hagi persones qualificades per poder fer servir. Clar, ara us ho volia dir, no? això al final a Palafrugell veiem no? que hi ha diversos desfibriladors, ja en siguin en zones sensibles, com puguin ser doncs, equipaments esportius, però també doncs, en altres punts de, del municipi. En aquest sentit també és important no rebre la formació adequada per si en algun moment s'ha doncs, d'acabar utilitzant aquest aparell. Sí, de fet, són relativament fàcils d'utilitzar. Els que veieu al carrer, aquests són automàtics, que, vull dir, l'aparell, la en cas de fer-ho servir-te, va diguent tots els passos a, a realitzar i, i fa la, la, la descàrrega automàticament. I els semiautomàtics, com és el cas del, del, del Gregal, doncs has de, és la, la, la persona la que ha de donar-li al el botó, diguéssim, per produir la descàrrega. Uh -huh. uh, uh, tu ja suposo que tens experiència en aquest sentit, perquè a l'estadi també n'hi ha, ha i també, uh, per tant, suposo que ja sí, que saps com anat, funcionen, no? Hem anat fent els cursos de formació més o menys tots i i ara estem doncs, amb això de que, de que les persones que, que, estan, que estan allà al camp de l'agregal estiguin també formades uh -huh. uh, uh, Suposo, fa uh, Josep doncs, que també el, aquests desfibriladors uh, no sé si tenen una durada en el temps si des, des, després s'han de fer revisions periòdiques no sé si, si tu controles això No no consta, és probable, però ara en aquests moments no, no, no, us, no us puc dir ni que sí ni que no, mm -hmm. no estic al corrent. En definitiva, el que volíem comentar doncs, era aquesta millora, sobretot en, en la seguretat, per si hi hagués qualsevol incident en aquesta zona doncs, que també utilitzen doncs, infants i, i doncs, ja adults, és una zona doncs, que, que era necessària no? la, la instal·lació d'aquest tipus de desfibrilador? Sí, mira, són una, una, una mica més segurs i una mica més previnguts. De fet, uh, uh, també la policia local en, en, en porten els cotxes patrulla i quan, quan se'ls requereix, doncs alguna vegada ells sí que han hagut fins i tot de salvar alguna vida, no? um, però... Dir, per estar una mica més protegits que no, que no quedi. Mm -hmm. Molt bé, doncs, Josep, només volíem comentar breument això. Amb en, en Rafel, doncs, cada setmana podeu escoltar en Josep Massa en el programa Esports del Punt, on fa un repàs de les, eh, dels resultats i de les competicions del Club Atlètic Palafrugell, i nosaltres doncs, seguirem eh, informant d'altres doncs, aspectes relacionats amb el municipi en la següent informació. Josep Massa, moltes gràcies i fins aviat. Gràcies a vosaltres. Bon dia. I a continuació, després d'aquesta conversa al voltant d'aquesta millora que s'ha fet al camp del Gregal, doncs passem a comentar dues notícies de caràcter comarcal i que tenen totes dues doncs, com a gènere de successos. Primer posarem la mirada en la notícia que coneixíem ahir a primera hora de la tarda i que us vam donar a conèixer a través del nostre portal web radiopalafrugell.cat i és que els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de la Bisbal d'Empordà van detenir el passat diumenge a Montras i Vall Llobrega, quatre homes d'entre 25 i 31 anys de nacionalitat ucraïnesa i veïns del Baix i l'Alt Empordà com a presumptes autors d'un robatori amb força a l'interior de domicili. La nit del setze de novembre, diversos efectius uniformats d'aquesta comissaria es van adreçar al carrer de la Font de la Població de Montras, ja que un veí havia vist diverses persones vestides de fosc accedint al jardí d'una casa. El testimoni va veure, per sort, també els va poder foragitar. Quan els agents van arribar al lloc, van fer una recerca per les immediacions sense localitzar cap individu. Poc després, aquesta mateixa patrulla va ser requerida per adreçar-se a l'avís d'una alarma en un domicili del carrer Santiago Banyeres. Quan els agents van arribar al lloc, van observar un home vestit de fosc i amb una actitud nerviosa al costat de la porta d'accés del domicili. Simultàniament, van comprovar que l'habitatge estava forçat i les habitacions estaven regirades. Els lladres que van forçar una finestra de la primera planta, es van deixar a l'interior una llanterna encesa. Per aquest motiu, se'l va detenir per la seva relació amb el robatori. Paral·lelament, dues patrulles que s'adreçaven al lloc de l'incident van localitzar, de camí i a la mateixa urbanització, un cotxe amb el motor encès i amb el conductor a l'interior en actitud d'espera. Una altra dotació va localitzar un segon turisme estacionat al pàrquing d'un supermercat de la població de Vall Llobrega, amb dos o al seu interior, també en actitud d'estar esperant algú. Fetes les investigacions pertinents, els agents van determinar que els quatre homes formaven part del mateix grup de lladres que aquella nit van entrar a robar en un domicili de la població de Montràs i que pretenien cometre més robatoris amb força a la zona. Els detinguts, la majoria amb antecedents, van passar el dia 18 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual en va acabar decretant la seva llibertat en càrrecs. I una altra informació de successos eh, que té com a doncs, a referència a la comarca, en aquest cas anem fins a Calonja i Sant Antoni i és que un grup de com a mínim tres lladres va assaltar de forma violenta una casa de l'urbanització vescomtat de cabanyes de Calonja i van amenaçar la parella que hi vivia a punta de pistola. Segons recull l'Agència Catalana de Notícies els fets van passar dilluns al vespre quan van assaltar fora l'habitatge a un dels inquilins i a punta de pistola el van fer entrar dins de la casa on hi havia la seva dona. Els lladres van exigir que els obrissin la caixa forta i es van endur joies i telèfons mòbils. Fonts de la investigació desconeixen si l'arma del crim era una pistola real o simulada. Les víctimes van poder demanar ajuda als serveis d'emergència un cop els lladres havien marxat. Es dona el cas que aquesta urbanització no té càmeres de control als accessos com s'hi passa en altres indrets del municipi. I després d'aquestes dues notícies de successos, doncs tornem cap a casa nostra i ho fem per explicar que una ruta literària connectarà el nucli urbà de Llofriu amb la localitat del Baix Empordà de Begur, l'àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament Begurenc, l'Ajuntament de Palafrugell i Laanndra Bisbek organitzen aquest mes de novembre una nova i original proposta amb l'objectiu de seguir donant a conèixer els municipis de Begur i Palafrugell la seva història i els seus principals atractius arreu del món. Es tracta d'una ruta literària que connectarà aquestes dues poblacions i que permetrà als seus participants recórrer a peu els carrers d'endors municipis. En Rafael Corbí n'ha pogut parlar aquest matí amb la Sandra Bisba, que ens ha fet un petit testet dels que es podrà fer en aquesta ruta literària. Mira, és una ruta molt especial i que es fa expressament eh, pel Som Cultura. El Som Cultura... Eh és una sèrie d'activitats que s'organitzen el mes de novembre a través del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i que ens convida a tots els membres del Club Cultura Identitat d'Entitat que, que com som la, jo amb la meva empresa de, de visites guiades, l'Ajuntament de Palafrugell i l'Ajuntament de Begur ens, ha, ens ha proposen de fer activitats conjuntes. No? Llavors, doncs, bueno, dins del Club Cultura i d'Entitat hi ha molts de membres i tu pots intentar doncs crear productes amb uns i altres, i vam decidir l'any passat, ens vam ajuntar doncs, juntament de Palafrugell, de Begur i jo, i vam fer un producte molt xulo que va, va tenir molt d'èxit, i aquest any hem decidit repetir eh, creant aquesta ruta literària begú Val que la idea, doncs, és eh, d'alguna manera, esclar, tenim tants personatges aquí a l'Empordà per, per, per, per parlar-ne, i, i, i s'han fet grans coses que llavors la meva idea ha sigut recollir una mica eh, personatges escriptors, poetes eh, eh, narradors gent que escrivia diaris, una mica eh, recollir doncs impressions des de després de la guerra civil fins a, al dia d'avui sobre una mica com hem anat passant doncs, des de l'exili fins a la democràcia, una mica doncs, pensaments, sentiments, situacions, anècdotes no? de... que, que he trobat molt interessants, algunes doncs, podem doncs, intuir-les, altres doncs, sorprenen. Una activitat on les places són limitades i que té un preu de 14 euros per persona, mentre que els menors de 12 anys hi poden prendre part de forma gratuïta. Al final de la trobada, tots els assistents, a més a més, us hem d'explicar que podreu gaudir d'un vermut popular. La proposta, com ens comentava la Sandra Bisba, s'emmarca dins del programa d'activitats del mes de novembre del projecte turístic Som Cultura, impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava, Pirineu de Girona. Una aquesta activitat, com us dèiem, tindrà lloc el proper diumenge 24 de novembre i per a participar-hi cal reservar plaça prèviament a l'oficina de turisme de Bagú o bé trucant al 972 62 45 20 o també enviant un correu a turisme I tancarem aquest informatiu d'avui dimecres 20 de novembre i ho farem doncs, explicant una notícia d'esports i és que com us dèiem dilluns i us recordàvem ahir doncs, el Club hoquei Palafrugell tenia un partit pendent d'aquesta jornada que no es va disputar aquest passat cap de setmana i que es jugava ahir a la capital de la noia a Igualada i on doncs, malauradament el corredor Mató Palafrugell va caure per 5 a 1 a la pista del Noia Freixanet, després del Barça i el Reus, amb aquesta doncs, ja en cadena tres derrotes consecutives això sí, contra tres dels conjunts doncs, que estan cridats a estar en la part alta d'aquesta Hockey Lliga eh, sense adornir de Noia, els palafrosillencs van anar sempre a remolc dels locals i és que el descans, el resultat ja era d'un clar 3 a 0 pels de l'Alt Penedès, amb un gol de Xavier Costa i dos de Sergi Aragonès a la represa, Ferran García va escurçar distàncies per mitjà com no d'una falta directa però poc després Xavier Costa va tornar a donar marge als seus ja al final del partit amb el rellotge pràcticament sobre la botzina una falta directa convertida per novament Sergi Aragonès va suposar el 5 a 1 definitiu, gràcies al coixí però de bons resultats sumats durant les primeres jornades el corredor Mató es manté a la part mitja de la taula amb 11 punts aquest cap de setmana però com escoltàvem Dilluns en els esports del punt, els de Xavier García Valde tindran una nova oportunitat de continuar en aquesta mitja taula. O d'altra banda, de veure's abocats a, doncs, a una situació un xic més complicada, i és que el darrer classificat de l'Hockey Lliga, el Voltregà, doncs, visitarà la pista del Club Boquei Palà-Frigell i per tant doncs, seria una bona oportunitat per tornar a sumar una victòria que els allunyi de la possibilitat de caure a la zona baixa de la classificació. Doncs amb aquesta notícia de caràcter esportiu hem tancat aquest informatiu d'avui dimecres i nosaltres doncs n'estarem atents eh, d'aquesta evolució del club hockey Palafrugell i segurament doncs aquest divendres podrem tornar a escoltar a l'entrenador de l'equip blanc i negre per saber doncs quines són les impressions de cara a aquest partit eh, doncs on rebran el darrer classificat i nosaltres us recordem que si voleu estar informats de tot el que passa a Palafrugell i també a les rodalies, aquelles notícies més importants, doncs seguiu la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat allà actualitzem tot allò que passa a Palafrugell quan no som els estudis nosaltres, d'altra banda, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu un molt bon dia Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell De dilluns a divendres, a la una del migdia i a les 7 de la tarda la vostra cita per saber què passa a Palafrugell